Tau, kuriosoa baino, nik ez egin norbetek esango du, eta, bueno, ez dut esango, masokasi hamarra dela, esan behar nuen, norbetek pentsateko duela. Ko Malasiatik gaurko lehen dabezeko albiztea, han, irurogeta mabi urteko erretiratu bat, berrogeta amairu aldiz, eskondu da. Berrogeta amairu garren aldiz, eskonduna norekin, eta bere lehen dabezeko emaztearekin, zepolita. <laughs> Kamarudin, Mohamed da, Malasiak erretiratu <laughs> hau. Duela berrogeita zazpe urte eskonduzen lehen aldiz, eta orduz gero beste berrogeita amaika emazte izan ditu, Berak dio ezela Playboy bat emakume politak adoratzea gustatzen omen zaio. Ganeran, neska bat gustuko izan duenean ezkontza eskatu izan omen dio beti, ez zaizkiola abentura gustatzen dio. Ez e zaizkiola zer Abenturak ah, gustatzen, gustatzen da Ez zaizkiola gustatzen aldiz ezkondu da. Ah. ez bera ezkondu egiten da. Ah, bai, hori da abentura bat. <laughs> eta e e e esaten du baita ere aldi berean emakume batekin baino gehiagorekin ezkondu ta egotea ere ez duela gustoko. Izan ereko goratu berda gizon hau musulmana izaki, bueno, aldi berean lau emakume dan eta nahi duenean dibortiatu litekeela. Horretarako aski du emazteari dibortiatu egin nahi duela esatea. Hala egin du 52 aldiz, bere bizitzan zehar. Gutxiun ireundion emazteak 2 egun iraundio eta denbora gehien berriz bere azken emaztearekin egin du 20 urte minbiziak bere albotik eraman duen arte. Orain berriz zahartzen ari dela edo konturatuta, bere lehenengo emaztereekin uzkonduta berriz, bere abentura hasi zuen emakume berarekin amaitzeko. Sí. Ma komeraixuak. Gainera <risa> <risa> berak berak erabakitzen du, ez eh? heregin dit da. Bai, galdetzen die nahi duten edo ez dakit, ez Baina gero eta baitan du, eh? aldiz ezkondu da horrek. Nik ez zakitzen nolako ezkontsak egiten dituen, baina diruduna beharko bizan ez? Ez du gartzena beratsa beratsa Argazkirik ez dator. Eta eta zer ona den kontatu, dena kontatu, zer. Estauka horrela itxura ono hori niker egizunak. Ja, lo que está maviendo de... ¿Eh? aquí. Estalaughs <laughs> <su>. <laughs> <no, no, va. laughs> la aventura aquí, es que nos desp 빠d del vídeo, que no podía